Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Locul cel mai potrivit pentru rugăciune este biserica. Pentru astăzi ne propunem să vorbim despre biserică în calitatea ei de locaș de rugăciune. Din totdeauna biserica a fost cea mai importantă zidire a unei comunități, pentru că împlinea aspirațiile spirituale ale comunității. De aceea, biserica s-a construit totdeauna într-un loc deosebit, de unde să poată fi văzută de oricine. Această vedere a bisericii reprezenta o legătură sufletească a fiilor bisericii cu locașul de rugăciune, care este casa lui Dumnezeu, deci cu însuși Dumnezeu. Astfel, locul zidirii unei biserici era ales cu multă grijă. Trebuia să fie în mijlocul parohii, dar și pe locul cel mai înalt, ca să poată fi văzută de toți. Vederea bisericii, a turlelor ei, a crucii, dau totdeauna marnă dești creștinilor în nevoi și în necazuri. Și în același timp, faptul de a vedea biserica are un impact asupra conștiinței. Conștient de prezența lui Dumnezeu, creștinul se ferește de rău, luptă cu mai multă putere împotriva păcatului și alege cu mai multă ușurință fapta cea bună. Dar, înainte de orice, locul bisericii într-o localitate trebuie ales cu multă grijă pentru că, prin aceasta, membrii bisericii își arată dragostea și respectul față de casa lui Dumnezeu. În Vechiul Testament... Dumnezeu se descoperă pe munți, la înălțime. Mântuitorul s-a rugat pe munte. Pe munte era zidit și templul din Ierusalim, această preînchipuire a bisericii creștine, care, după cuvântul Domnului Hristos, se cuvine să se zidească din piatră. Locurile înalte îndeamnă îndeosebi la rugăciune. Pe ele te afli de de vuietul lumii acolo te simți mai aproape de Dumnezeu însuși Isus s-a dat pe sine jertfă pe muntele Golgota locul cel mai înalt amintește că biserica este cetatea din vârful muntelui este noul Ierusalim pe care Sfântul Ioan Evanghelistul l-a văzut pogorându-se din cer când biserica se află zidită în mijlocul parohiei, ne dă să înțelegem și ne amintește că bunul păstor stă necontenit în mijlocul turmei sale, celei cuvântătoare, sub chipul sfintei împărtășanii, care se păstrează în biserică pe sfânta masă în altar. De aceea ne și închinăm de câte ori trecem pe lângă o biserică. Biserica, locaș de rugăciune, se mai numește Casa lui Dumnezeu, iar după nevoile pe care le slujește, se numește Biserică parohială, pentru creștinii dintr-o parohie, Biserică decimitir în care se fac slujbele de pomenire a morților, Biserică mănăstirească, pentru călugării dintr-o mănăstire, episcopie sau mitropolie sau mai nou catedrală, în care se află scaunul arhieresc al unei eparhii. O biserică este întocmită atât pe din afară cât și pe dinăuntru, astfel încât să ne îndemne la rugăciune și evlavie. Pe din afară, de obicei, biserica este înaltă și impunătoare, pentru că ea este locașul celui prea înalt. Este totdeauna cu altarul îndreptat spre răsărit, adică spre soarele cel duhovnicesc, care este Hristos. Are de obicei o turlă care, ca un deget ridicat în sus, arată partea cerească și parcă zice, cele de sus căutați. În turlă se așează toaca și clopotele, care cheamă la rugăciune. Și cu sunetul lor de sărbătoare dau praznicilor noastre o și mai mare stălucire. În vârful turlei stă crucea, arătând că în Biserică se preamărește Hristos, cel răstignit, care a împăcat cerul cu pământul. Hristos a înviat.